is lief vir jou, saam met Corrie elke zondagmiddag om 4 Goeiemiddag en hertelijke welkom by die eerste uitstelling van my program, Meesbees, ek is lief vir jou. En die nieuwe advokter op die radio, of ons ons webblad blootstelling internationaal en nationaal vir jou producte wil hee, kontak ons geris vir pakket om jou sak te pas. Baie dankie vir krisie, vir haar program vroeger en nooi ook geris al jou vrienden en familie om saam met ons te kuier gaan na ons Facebookblad, ga na TuneIn, in die skakels om te luister, is oor die Facebookblad en ook oor die webblad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 die is selsie saam met jou. Hier is Corlie en Rudy met 'n wyd soos die see. liefde, wyd die see. Hou so sere in bo sa. Never te na my. Let sunny with you na bly. Draai, een helder kleur is spel Voor ons allemaal meer Net zo zeven twaalf zwaai En zwenk die tijd Getuien nie in mijn gier Soms zie ek vrouw In je oor dou dan my voor dan ja om die ster met jou spesiaal om te sê in boxen. word wintertijd in die koe dag. Maar leng die son kom best terug vir daar in toe. Sies kom en gang terby, maar glo nie die See how to in al me blij ek san evig jou lief roedie met liefde so weit soos die seen op hierdie zondagmiddag vraag ek wat is liefde? Hoe weet jy dat as iemand vir jou lief is Wat is jou definitie van liefde? Voel jy of jy liefgewe word? Hoeveel onvoorwaardelike liefde is daar in die wereld? En is dit nie so, dat ons dikwils liefde er verwar met dit wat die media vir ons op te snie, over die wereld vir ons op te snie? Ek gesel nie oor die liefde sies in man en vrou nie, dit ook, maar die liefde teen oor ons, ons self en teen oor ons medemens.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 Hollywoodse flieks is tot oorlopings te voldal van. En sikker het enkele elke of elke enkele kan acteer dit al probeer uitbeeld. Maar in die persoonlijke lewings werd dit net nie. Die echtskating sy in Hollywood is amper soos, so er soos die in Zuid-Afrika. Dan word het nog so verwrongen oorgedra in flieks en boeken. Held en Heldin Ek sê nog skars vir mykaar dat mykaar lief het. Dan word die knoop losgemaak Is dit nie hoekom ons kindertak so verwronge beeld het nie Want hulle sien die TV baie meer As wat hulle vir my en pa sien Hoekom sikkel ons so met dit En ek wil ook kyk na selfliefde in hierdie program vandag Want as jy ons self nie lief nie Kan jy nie sy vir liefde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 Om nie heel tyd oor jouself te praat en te spoog nie. Om nie heel te maak asof jy soveel beter as ander mense is nie. Om nie ongeskikt te wees nie, maar om jou so te gedra dat ander nie ongemakkelijk saam met jou self voel nie. Om nie net heel aan jouself en jou eie voordeel te dink nie. Om nie sommer vir niks kwaad te word nie. Om nie elke liewe dingetjie wat iemand verkeerd doen te onthou, so hom achterna kan terugkry nie. Maar die liefde het ook grense. Liefde kan nooit kan kies vir dinge wat verkeerd is nie. Net so sal die liefde net bly wees oor dit wat rechtig gebeur, soos wat dit bedoel is vir mens op aarde. Liefde beskerm wat mense beskerming nodig het. Liefde glo altyd die beste van ander mense en verwacht het ook van hulle. Liefde geen ook geen einde nie. Liefde is iets wat die mens nie kan opgebruik en sê dis klaar nie. Maar dit is een van die speciale geskenke wat die gees aan mense van ons soos ons gegeet om oor te dra in speciale talente om oor te dra in gebare. En sove van die godsteens in die wereld staan liefde hoog aangeskryf. Maar so min van ons beoefen dit self, so baar van ons gaan gebikend onder selfkasteiding en ons weet nie ees om ons self lief te heen nie. Ons hoef nie perfect te wees om onvoorwaardelike liefde van koor te gee nie. Ons kan nie gee wat dit op reg in ons hart is. Ons kan nie dit aan iemand anders oordra wat ons op kan gee Onthou liefde Kom altyd terug na jou toe as jy dit uitdeel Mens Is onvoorwaardelik lief Sonder om iets terug te verwag Maar dit is een reel Van die universe Om vir mens Daar die liefde terug te gee Liefde verdrijf alle negatieve dinge Liefde verdrijf Die donker Want met liefde en oorlig Oor van ons alles Kom ons luister eers nog een stikkie muziek En ek het ons hierdie paar heerlijke liedjes op die draag tafel vandag gebring. Kom ons luister na Bless Bridgetts met sy weergawe van Love Changes Everything. Love, love changes everything as it faces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 Now I tremble at your name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 kan ek nie my program aanbied neem. Om terug te kom na die liefde, natuurlijk staan liefde bo aan een mense lys. Ons hoor hierdie gedeeltes paakere betrouwe oor liefde en liefde in die huwelijkswereld, maar ons beperk ons nie net oor die huwelijkswereld nie. Ons kyk na hoe liefde van toepassing is op die dag tot dag wereld tussen alle mense. Die probleem is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 Die tweede ene is kwaliteit tyd. Om tyd samen die persoon te spandeer, beteken dat jy omgee. Die derde ene is om iets te gee. Die persoon hou daarvan om blomme, schokolade of iets nie moois, al is dit so iets klein kleinst ontvang. Selfs ou klein blommiekie, wat in die teinige plik is. Daak soms een van die bosjes, sal blommiekie, wat uitgedeel kan word, dit beteken die wereld, vir daardie persoon, vir wie jy daardie blommietje gee. Doen iets, om iets vir daardie persoon te doen, want dit sê vir hom, hy is belangrik. Aanraking, nie die Hollywood type nie, maar so drukkie of slechts net, a drikkie op die arm, of a hand op die rug, dit laat iemand voel, hy is speciaal, ons mense wil toch maar voel, daar word aan ons gevat. Die probleem,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 die tong, as dit wat van my gesê word, my nie seer maak nie. Tyd, as hy altyd tyd het vir my my belange eerste staal. Gevoel van sekre voel veilig en beskerm, kan my saal wees, kan hy gek van my maak, sonder vrees vir verwerping. Aanvaarding soos jy is, spandeer tyd saam, stel jou belange eerste. DTC, luiftaal, gebare, boodskappe, SMS boodskappies, telf van oproepen, drikkies en swinkies. Sied het in my liefheids, behandel my met respect, wees het my dade, doen goddirkies soos sy eie persient te gee, as my mening taal, as my waardeer en enzovoorts. Wanneer die persoon by jou staan, al is jy verkeerd, is nog een teken van liefde.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 wat genoem is op die vraag, hoe weet jy iemand is lief vir jou? Doe een bykie nabetrachting, soek een bykie daar in jou binnenkant rond en kyk of jy hierdie dinge doen vir die mense naan jou. En net vir die mense naan jou nie, ook vir jou self. Voor ons by die vraag kom oor hoe het met jou lief, is nog een stikkie Liefde en hy is die anime en jy met lang lewe die liefde As jy gloe en die liefde Is die sang net vir jou Het hier alke geliefde om wie jy kan vertrouw al die sier kry iets van allemaal geleef Janie, my en jy met lang lewe die liefde en ons kom nou by die vraag hoe het die mens en lief? ons gee soms so baie liefde verander en nou niks van self oor nie maar die geheim is om jou self eerste liefde en die dan uit te deel en onthou as jy jou self nie leed weet nie kan jy nie en het jy nie liefde om jou te deel nie. Met anner woorde, as daar nie liefde in jou is nie, is Jesus een petro tank. As jy leeg is, het jy geen woema aan, aan die gang te kom nie. Net hier jousel weer liefde kry, raakt het moendlik om ander mense te waardeer en liefde heen. Amal van ons gaan dier tye dat ons onself en alles en amal om ons bevraagteken Ons vroulike geslag is vooral geneig om met re voorkomstfout te vind. Is ek aantrekkelijk genoeg? Is my life mooi genoeg? Wat van my plooie? Ons is net nooit tevrede met dit wat ons ontvang neem. En een nip hier en een tek daar mag jy daar een rikkie laag en beter voel tot jy weer gaan begin fout vind met iets anders. Dit is tyd om jy te aanvaar vir wie en wat jy is. Jy is een ongelooflike mens en dit is hoekom jy self moet aanvaar en laat uitstaan. Daar is die rede hoekom jy lyk like, soos jy lyk like, en nie soos iemand anders lyk like nie. Ons amal is uniek, ons eie unieke mens met ons eie unieke gees binnen ons, siel so binnen ons. Natuurlijk het ons amal een stadium in ons leven dat ons aller en vrou van ons self is ek iets waard Is ek speciaal genoeg vir my man, my vrou, my kind, my ouwers? Hoekom gebeur hierdie dinge juist staan nou met my? Dit is menslik ongelukkig en soms ongelukkig te voel. Elke mens is gerechtig op sy aftal. Dit maak jou nie minder speciaal nie. Dit maak van jou net wie jy is. Die volgende is baie baie waar. Net jy bepaal hoe jou leven verloop. En die skatte in jou siel en die reikdom in jou hart maak dit die moeite waard. Jou inspiraties, jou intensies, jou persoonlikheid, jou percepsies en jou geloof en wat iedelgesteend is voelt, hoe meer jy jou self skitter. Besteed dis bykie meer tyd in jou en leer jou ken.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 ek wil een bieke minder praat, ek sê in die toekomstige program een bieke meer praat, maar die volgende liedje is Beth Middler The Rose. Some say love it is a river that jy Ja Middler met The Rose Prachtig Likie Jy is Sam met my Corrie En jy kuier sam met my In my program Menslief, ek is lief jou En dit gaan elke sondag Mirag om 4 uur Een slot wees Waar jy sam met my kan keir En dien jy meer oor Die liefde en oor hoe om jou selflief te hee wil wees, moet jy saam met my keir in die volgende paar zondag. Ek kyk na, nou, hoe kom een mens, of hoe het een mens, jou lief? En selfliefde is baar belangriker, as die mens kan denk, om jou in die lewe te laat voortgaan as jy jouself deelt het afkraak, dat baie dinge in baie van ons lewens gebeur, wat jy van kleins af afgekraak was, en dat jy later in begon gloed, jy is niks waard nie, maar ek het niks vir jou, jy is eniek, jy is eniek in jylle jylaal, en daar die liggie van jou, is een sterkie wat licht kan uitstuur na amal om jou toe maar jy moet leer om jou saaf lief te hee, want as jy jou saaf nie lief nie, kan niemand anders jou help nie. Niemand kan jou ondersteun, as jy nie eerst die eie tree neem, om jou saaf lief te heen nie. Ons kyk na vry van negatieve gedagtes, dier die kracht van liefde. En ons kyk na die spoorke uit se verlede.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 dat het was nie tot sy na sy omgedraai en 60 was wat sy beseef een van die belangrike geheime in die lewe sê sy, sy om haar aanhoudende begeerte om volmaak te wees so dat sy kan begin om herself tervar as een geheel Jane Fonda het bewys herself om soveel meer as net een talentvol actriese sy is besorg oor mense na reikdom en na herkening wat gebruik word om baie goed te doen in die wereld sy is een prachtig suksesvolle smart en met kracht maar ten spuite van al haar sukses het sy vertel op Amerika's gewoldste talkshow host, dat sy nog haar self altijd beskou as onantrekkelijk en nie goed genoeg nie vir jaren het sy geleid uit die ou omteenwoordige oortuiging, dat sy so baar van ons deel. Ek is nie genoeg nie, dit is een dwaling, en ons deel dit amal. As ek na haar geluister het, het ek besef hoe deerdringende, of deerdringende die die obsesie met vermaak is, in ons kultuur. Perfekt is onbereikbaar. En al het ons daaks gesê, dat ons dit weet, beteken het nie, dat ons daarvan,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 As jy jouself nie kan liefhe of jouself nie kan aanvaar nie, hoe kan jy verwag dat ander mense jou kan liefhe en aanvaar? Wil jy vastgevang wees in daar die groef over die eide groef uitkom en een positieve toekomst tegemoet loop? Mens sê altijd, ja, dit is jou ouwers wat dit en dat en dit gedoen het. Of jy sê, ja, dit is onderwijser op school wat jou kleintijd afgeknou het. Kinders jou geboelie,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 betalk seer gekryd, jy klein was, is steeds daar. Maar die klein kinkie binnen jou het ook die kracht en die kiese om te groei, om tot vastom te groei. Laat die klein kinkie binnen jou toe om te verander, om te vergeet van daar die seer, om weer volmaak of dan volmaak dit te streef. Onter ons amme is net mense,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 day een winner met liefde is als een roos. Volgende kyk ek na die reels van die wereld. Wie is of wie veronderstel is om te wees. Sê dit van voort jy kan onthou het jy geleer die reels van die wat maak mense aanvaar of verwerp jou. Sê dit dit jy briljant was en wou wat, wat nodig is om liefde jy oor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 Jy besluit vannacht gelang van hoe die volwassings rondom jou reageer. Wat dele van jou was, lief vir jou en ander was nie lief vir jou nie. Jy begin snui en jou blokkies inpas om jou te stel. Jy probeer mense om jou te vrede stel om aanvaard te word dier die mense om jou, jou kultuur, jou saamleving en jy doen het alles om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 Diep in binnen jou, wat is jou droom, en reik uit vir jou droom. Wees jou self, en jy is lief vir jou persoon. Ons is in die nieuwe era, en die tyd om lief te hee, en te aanvaar, vir al jou self te aanvaar, is nie ees die plek nou. Ons hoef nie wees, te, in aftrie oor te wees, voordat ons ontwaak, door die waarheid,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 jou self in kluis. Hoe kom nog wacht toe dat daar die sogenaamde gauwe jaar uiteinde kom, om te sê, ek is lief en ek verdien my respek en bewondering. Mense wat ouder 60 is, met wie daar al gepraat is, raai nog steeds oor hierdie vraag, en hulle wacht nog steeds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 en daar die ander persoon is nie. Speziale liefdeskyn verdeel, dit veroorzak pijn en eenzaamheid. Dit is behoeftigheid vrees, en besit a type masker, en is vermom as ware liefde. Ons sal in die volgende programmekie meer oor dit gesels, kom ons luister ees nog, a stukkie muziek, en hierso is Mony Jackson made the emovites. to all the stars Die lins op reis, zing na in, is dit hier die terug, jy raak verward die zwart wat ek staan het weer tussen jou my naam en die himmelvier ek is nie vir jou zal ek jou nooit vast in al te laat We'll be to be tomorrow. <laughs> Jackson met die hemel weet. So kom het ek gesê met julle op einde. Gaan ons Facebook toe hou daar van. Gaan besoek ons webblad. Da, loer daar loer daar rond. Ons nog baie baie verrassings in die nabye toekomst en ook in die verre toekomst Ons gaan baie baie dinge nog doen. Nou al jou vriende, familie om saam te kuier en ons bladsy like gaan like ons ook tune in en, en Op ons webblad is daar ook een kontakvorm, voltooi jou besonderheid al en stierf ons die e-post gesels met ons, ons wacht vir jou. So groet ek, tot volgende zondag, die plek, die saafde tyd, en ek speel uit met enneke redelinges, sy liekie, vandag is al wat taal, en lievelike avond verder, tot ziens. Ek voort jou vrede vir jou, saam met Corrie elke sondagmiddag om vier.